І доживаєте тепер віку старий Лобода в будинку Металургів у товаристві інших заслужених ветеранів. Дехто осуджує Володьку за такий крок. Зачіплянка довго працегомуніла, для Миколи відтоді Лобода син взагалі тільки батько-продавець. А Вірунька хоч сама, звичайно, б ніколи б так не зробила, але володько намагається, якщо не виправдати, то бодай пояснити собі його вчинок. Однак не знаходить пояснення». «Якби хоч квартира тісна, чи жінка сварлива, а тож зараз по Голосяцькому живе, по їдальнях та буфетах бігає, там чаю, там кефіру, бо на роботі коли й до ночі, час таких людей не нормований. «Стоїть москвич, лобом у ягорів паркан уперся, фари погасив і жде, майже непомітний у затінку сарая. Довго ж одначе вони там бесідають, чаюшка ніяк не звариться». Зачіплянка з першого приїзду чомусь відчула антипатію до технічних юшкоїдів. Такі речі тут навіть дітям передаються, ніби з повітрям. Була вже скарга на малечу, яка минулого разу пальцями розмалювала москвача, понаписувала на ньому шовковицею різні неподобні слова. Ні звуку звідти, мовчки сорбають гості дідову юшку. А на подвір'ї старої баглаїхи чути веселощі, і слов'ї тьохкають по весняному, сезонові наперекір. Ще навесні записав їх Микола в лісі на скарбному. Зібралося тепер у нього товариство, і зачеплянські якісь аж із колонії та з кодаків прийшли. Здається, інститутські його однокурсники запустили магнітофонну плівку з живими солов'ями, і на всю зачіплянку витьохкують вони повноголосо. Вигадаєш отаке, соловів записати. Ніде вже їх не почуєш, відспівали, на гніздах сідець. А в студента вечір солов'їний, щебечуть, виляскують з притьогком, аж переляски йдуть, Ніби при сході сонця розчебетались десь на плавневих дубах. За сагою на солончакові радіолу хтось запустив, Солов'ям наперекір, на змагання з ними. Але вони не здаються. Молодь розгулялась, серед щебету лісового чийсь радісно башкетний голос чути. Свобода і кохання – два несучі крила поезії, все інше – тільки оздоба. І знову дають волю солов'ям. Вдруге їх крутять, ще дужче підсиливши звук, щоб, мабуть, дошкулити отим юшкоїдам, що за Єгоровим парканом нишком свою браконьєрську юшку їдять. Може, вона, правда, і не зовсім браконьєрська, одначе невесела якась. Унадались до старого, певне засікши його на якомусь грішку, і тепер юшкою вичавлюють з нього спокуту. Спитай потім володьку, чого в катратого був, неодмінно викрутиться. Знайте пояснення, ще з якою-небудь і підкладкою їздив, мовляв, як до живого експоната, про життя каталів розпитувати, або що. Заодно вивідував про той невідомо, ким вчинений на заводі, подвиг під час окупації, коли хтось з чавунного заводського титана з-під носа у німців викрав, і серед брухту на відвалах було йому знайдено сховок. Сберегли, а хто зберіг, досі ж бо тих сміливців не виявлено. Герої зосталися невідомими. Володько зачепи, ходу вигадає сто пояснень. Такого в ступі не влучиш. Але й весела, це ж така, що правди від неї не втаїш. Тут і мала знає, чого до діда Єгора час від часу рибінспектор заникує то з одним, то з другим приятелем. І ніколи в день, тільки вночі, мов кажани. Тайною все там покрите, без пісень, без примовок сьорбають. Але повеселі мов сорока на хвості розносить щоразу, яка цього вечора там юшка заварювалась, яку рибу ягор требушив і які клались приправи. І якби знали ті юшкогіди, що про них передумає зачіплянка, доки вони потай працюють ложками, якби дочули, яким перцем приправляє весела цю їхню тайну вечерю, то, мабуть, і ложки їм у роті позастрявали б, Кістками подавились бійці. одного ріб інспектора нібито замінено. Була дідові передишка. А тепер і новий дорогу взнав, чи лобода його навів. Володька виявився не геть то вередливим. Батька свого бач з Ягором розлучив, щоб не черкувався з махновцем, а собі дозволяє. Вона дився, хоч і непроханий. І спробуйте йому завтра зауважити, зустрівши десь у завкомі. «Він тобі таке крутне!» що ти ж і вінувата зостанешся, пліткаркою зробить. Всі знають, який вертун. Справді, його і в ступі не влучиш. Одначе, спати пора. Вставши, Вірунька наблизилась до дітей, що порозкидались на дахті, аж додолу позвішували загорілі ноженята. Обережно поправила ті ноженята. Спіть, набігались за день. Стала сама роздягатись. Електрики не вмикала. Щоб не приманювати машкару. Розділ шостий. Вночі собор молодіє. Зморщок часу на ньому не видно, і він мов би, повертається до тієї козацької молодості, коли з комишини постав юним виквітом краси і вперше сяйнув у цих степах небесними півкурями своїх бань. Під час війни на Майдані перед собором розводили вогнища італійці охлялі, обшарпані після Сталінграда. Щулячись, варили в казанках настріляних зачинлянських горубців. Іншого разу зупинився тут ночувати німецький обоз, і вночі на нього був учинений напад Селищанською молотю членами підпільної антивашиської організації, що діяла на свободах лівого берега. Багато було тоді забрано хлопців та дівчат із Зачеплянки і з інших селищ передмістя. В числі забраних опинився і син Шпачихи Славний співучий юнак, якого відтоді й слід загубився. Чи в підвалах замордували гестапівці, чи згорів, може, десь у печах освінцима. Саму шпачиху теж тягали в поліцію. Ще й досі розповідають на зачіплянці, як шмагав там бабу ногаєм один бандюга з підгородньої, що доводився шпачесі якимось ще й ротичем далеким. Караючи дядину, поліцай затулявся рукавом, а вона йому з-під ногає кричала – «Не затуляйся, не затуляйся, песеголовцю, я ж тебе однаково впізнала, я ж тебе запам'ятала, за лісом тобі запишеться, як ти свою рідну дядину катував». Страшні то були часи. Жорстоко знакровлювали вони за чіплянку, вигублювали її цвіт. Однак стали для неї вони випробуванням на живучість, на душевну міць, на відданість тому, що є для людини святим». Були тут явки підпільного обкому партії. Сюди приходили з паролями зв'язкові і звідси ж виружали шукати шляхів через фронт. Одна з вулиць на колонії названа іменем легендарної такої зв'язкової студентки Майї Прапірної, яку ще й досі багато хто пам'ятає. З земли дитинства Баглай Молодший увібрав у душу страшні зачіплянські розповіді про лихоліття окупації з хвилями арештів, розправ, екзекуцій з набором до Німеччини, коли вся широка ставала вулицею Редан і проклять. Миколай сам часом почувався ніби учасником боротьби народу, того повсякденного опору, що його чинила зачіплянка окупантам. Сама зачіплянка і всі доколишні робітничі селища поставали в тім трагічному освітленні ніби якимось іншими, суворішими, грізними, з душею героїчною. Життю тому справді властива була легендарність, Герої тих днів викликали в Баглає почуття пошани і пробуджували в ньому часом гостру критичність до себе. На цьому майдані, біля старесних акацій, де колись землякам твоїм, юним підпільникам, викручували руки поліцаї, де розставлених столів сортували як худобу на хапаних поселищах дівчат-полонянок, тут Баглаєві щоразу схмурюється чоло. тут примовкає навіть балакучий друг Баглаєв Ромця Орляченко – коли вони, буває, пізно повертаються у двох із Заводського парку. Цього вечора вони теж проходили Майданом, провівши до останнього автобуса своїх друзів, що приїздили до Баглая послухати його солов'їний концерт. Обидва, Микола і Ромця, простували через Майдан безмовні, в задумі. Постояли на тому місці, де колись нібито була дзвіниця. Стояла окремо від собору, але вони вже її не застали. Ще до війни дзвіниця зникла, дзвони познімано, Язики поваривано, і ржава рейка, бездарна замінниця дзвонів, вульгарним уламком висить на стовпі, як герб догматиків і юшкоїдів. Так її атестує Ронцо, перший порушуючи мовчанку. Чи, може, так і треба, вголос роздумує він. Може, в наш час тільки такий і потрібен до всього підхід, грубо утилітарний. Його сухе з гострим підборіддям обличчя біліє якоюсь... Трикутно, підначесаним на лоба чубом. Цього разу воно серйозне, без усмішки. Скільки поколінь тут, як осіння листя, перегнало вітром часу. Були, перейшли. Отак і нас віджене, одвіє у безвість. Були такі, проіснували, і в небуття, безслідно. Ти гадаєш, вони безслідно? Поклав йому руку на плече баглай. Гадаєш, що в нас із тобою нічого не зосталось від них?